у замку, де будуть падать мертвими і ті, і ті. Нема війни без крові і жертв. Не б'ють, прийде з витязцем і скаже, будь моєю. Ти щось сказав? Заглянули йому очі Жде гарних слів, свідчення, клядьби, цілунків навіть ласки. А він стояти мусить, як кам'яний. Петро послав по козаків. озвався, гамуючи в собі бажання, забувши все, обняти міць на дівчину. Вже скоро будуть. З ними і ти підеш. Звичайно, побережись. Старатимуся, аби не вбили. Маю багато діла на цьому світі. Петро сказав, що вся Україна визволиться, що буде воля. Буде. І наші діти виростуть щасливі й вільні. Обняв її, поцілував у ще від сліз солоні очі. Я повернусь, прошепотів. Не можу не повернутися. Молитимусь за це весь час, озвалося так само тихо. Бог зглянеться на нас з тобою. Пора, сказав хтось різко поряд. Уже прийшли, на коня вже. «Каліній, до пана отамана! Де він? В хаті!» Христя поцілувала його в чоло і перехрестила. У хижі було завізно. Ледве Назар протовпився до столу, де горіла свічка, і де Петро розказував старшинам, як збирається взяти замок. «Кликали?» – спитав, коли отаман на мить притих. Ось він на власні очі бачив, як під'їздила шляхта і як її впускали вранці, глянув Петро на нього. Правда? Одразу всім тим плумом, не по одному? Спитав міцний старий козак. Ще й товпилися, бо кожен пан хотів поперед інших, сказав Назар. А ззаду підпирали нові карети й вершники. Весь день отак? Ні, тільки вранці, а потім стало менше. В'їжджали й виїжджали, втікали, певно, далі. Гаразд, зітхнув погоджуючись старий козак. З півсотною жовнірів, шляхти та гайдуків я підбіжу до мосту і брами в досвіта з старого міста, взяв слово знову козак Петро. «А ви ще затемно ввідите тихо огончарі та кожум'яки, там люд весь свій, і вкупі з ремісниками вдарите за нами вслід, як тільки ми захопимо браму». «Добре», – озвався інший старшина, – «а як не впустять нікого в замок? Що ми тоді робитимемо?» «Підемо на приступ», – твердо сказав Петро. «У дворах довкруг вже є гаки драбини». «Ну і хитрий ти!» – усміхнувся. «Не хитрий, жалісливий! Жаль проливати зайву козацьку кров!» Цей доказ був останній. Мовчки пристали всі на мудрий замір пана полковника і почали розходитися, бо ніч була тепер коротка. У хаті зосталась тільки вродзона шляхта. Кілька із тих старшин – що мали грати пишних утікачів та їхні слуги. Одяг лежав на ліжку купою. А нас свої не порубають, коли ввірвуться? — тихо спитав Назар. — Ні, матимемо з китайки хустку на руці, — сказав Петро. — Ким хочеш бути? Шляхтичем? Пахолком чи гайдуком? — То, прошу пана, ліпше коронним гетьманом, — гукнув Назар, як справжній поляк. «Будеш моїм синком», – звелів Петро, як насміялись. «Мовиш по-польськи «бардзо-добже». В досвіде в родзоні слуги їхні п'ятьма каретами в'їжджали з боку Василькова у золоті ворота старого міста. Сторожі тут не було, як не було і фортечних стін, самі вали. Позаду грацювала дрібніша шляхта, челядь, один чи два гусари. Біля Софії їх провели холодним, довгим поглядом якісь ченці. А далі, вже в граді князя Володимира, окликнув старий високий шляхтич і запитав, чи скоро виб'ють усіх схизматів, що змахнулися на славу Речі Посполитої. «День, два і кінець!» – гукнув Назар з вікна карети. Польська його вимова здалась на цей раз Ойцеві не вельми чиста, і він звелів. — На площі перед замком помовч, аби не вийшло пшику. — Прzepрашам, пана. — Добре, я буду тільки лаятися та бити слуг нагайкою. — Дивись, не дуже боляче, бо ще якийсь здачий кашу нам зіпсує, — наповчав полковник, вдягнений в розкішний панський одяг. Узвозом швидко спустились униз до воріт, тікають же. І загукали Польською, щоб опустили їм звідний міст. Що, хлопи б'ють під гузно? спитали з вежі. Добре вам тут сидіти в замку, гукнув Петро, а там таке твориться, впускай мерщій. Невже Хмельницький близько? Під Васильковом. Слухай, пан Януш, тут? А вам яке до того діла? Добре ж він зустрічає брата. На вежі стихли, з міста скотила ще одна карета з супроводом, була то справжня шляхта, і Петро звелів, щоб оточили її гайдуки. — Давай моста, — гукнув сердито, — довго нам терлуватися, пся крев. На вежі не обзивалися, і ця тривожна тиша здалась такою довгою, як темна ніч перед Різдвом. Назар уже був не витримав і відчинив дверцята, але полковник його притримав. Сиди. А як ударять по нас з гармат, не здійметься в них рука на брата пана воєводи, а як покличуть сюди самого? Рано він довго спить. Згори скотилося одразу дві карети. Зчинився шум, крик, лайки. І, може, це подіяло. Здригнувся міст і поволі став опускатися. Ворота відчинилися. Петру дістав пістолі і звів курок. Без мене не стріляти, звелів комусь, що стримував коня по той бік в'їзду. Вперед штовхнув візницю, як тільки міст улівся. Карета рвучко рушила. Загремотіли дошками копи та коней. Ближче, все ближче, вежа, брама, жовніри біля неї, які байдуже зірять на подорожніх, безлюдна тиха вуличка. — Зверни на бік і зупинись, — звелів полковник Кучеру, як тільки стали, вискочив.